Dödsskjutning i köpcentrum i Sätra. Expojkvän hörde i rätten för 20 år gammalt mord. Och rättegång inledd mot tonåring ett år efter mordet på gallerian Emporia i Malmö. Välkomna till veckan med Petri Krim där ni får koll på veckans viktigaste krimnyheter. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Jennifer Alboom. Ja, hej på er. Nu är vi alltså tillbaka med vårt kortare avsnitt som vi kallar för veckan. Där vi ger kortare uppdateringar om fall som uppmärksammats nyligen eller fall där något nytt har hänt sedan vi tog upp det sist. Och för den som lyssnade noggrant här i introt så hörde ni att det inte är Mariella som är med mig i studion. Utan den här gången hoppar vår reporter Jennifer Albom in istället. Och välkommen hit Jennifer. Tack, kul att vara här. Ja, man har ju hört det i några av våra tidigare avsnitt, till exempel avsnittet om kvinnan som kastades ner i ett gruvhål i Västmanland där du var på plats. Och nu är det vi två som ska ta oss igenom vad som har hänt i veckan här. Och vi börjar med dödsskjutningen i Sätra tidigare i veckan. En man i 20-årsåldern sköts till döds igår i inomhuscentret i Sätra. Det var i måndags kväll som en kille i 20-årsåldern sköts till döds i ett köpcentrum i Sätra i de södra delarna av Stockholm. En kvinna som befann sig på ett gym där sprang fram och försökte stoppa blödningen. Och så här berättar hon för P4 Stockholm om det som hände. Och så ser jag någon som ligger där på marken. Jag kollade att han andas och sen jag upp och ser vad är det som har hänt. Och då ser jag att han har... ja. Hon har blivit skjuten på ett antal ställen. Försöka hålla tryck och sen kom ambulanspersonal och så. Killen dog av skadorna men senare under natten kunde polisen gripa fyra personer och de anhölls också sen av åklagare. Det är ju väldigt tidigt i den här utredningen så vi vet inte så mycket än om det som har hänt. Men det har ju funnits uppgifter i media om att skjutningen skulle kunna vara en hämnd för dödsskjutningen i handen söder om Stockholm i helgen. Och enligt våra uppgifter så tittar polisen såklart på en sån koppling. Killen som sköts till döds i handen ska ha varit från ett område som ligger nära Sätra. Bara det och att offren var i samma ålder gör att det är rimligt att titta på ett samband säger de poliser som vi har pratat med. Och de säger också att det finns en konflikt mellan grupperingar i Bredäng och Sätra. Men om orden är del av en sån konflikt, det är för tidigt att säga. Man säger också att lojaliteter kan skifta väldigt snabbt. Och av de fyra anhållna, då ska två vara under 18 år och två är 20-årsåldern. Och de är alla misstänkta för medhjälp till mord. Ja, den senaste veckan har också varit flera skjutningar i Malmö och i minst ett av fallen kan det röra sig om en felskjutning, alltså att har skjutits mot en lägenhet och mot en person som inte alls ska vara den egentliga måltavlan, misstänker polisen. Ja, för det var förra fredagen som det sköts mot två lägenhetsdörrar på Ribbersborg och det var ingen som träffades av de skotten, men i söndags kväll, ja då sköts det igen, nu i de östra delarna av Malmö. Och den här gången skadas en man i 75 års ålder allvarligt. Och det är i det här fallet som polisen tror att han inte var måltavla för skjutningen. Erik Åberg är polisområdeschef polisområdets chef i Malmö Syd. Den senaste i kvällen natten till måndag så kan vi ju som sagt inte säga någon hotbild eller något motiv mot personen. Som är träffad och som bor på adressen och då blir det ju såklart en arbetshypotes att det skulle kunna vara en felskjutning. I en intervju med Dagens Nyheter säger mannen Sambo att hon satt vid middagsbordet när mannen gick till vasken för att hämta ett glas vatten när det rastlade till i fönstret. Då vände han sig om mot henne och sa, oj, jag blev träffad. Persienerna var neddragna och han träffades i ansiktet. Mannen har fått komma hem från sjukhuset och hans Sambo säger till DN att det kunde ha varit mycket värre. Malmö var ju för ett par år sedan hårt drabbat av skjutningar men har sedan dess lyfts fram som ett gott exempel där man faktiskt lyckats minska skjutningarna bland annat med hjälp av metoden sluta skjut. Och även om man inte är uppe på samma nivåer som förut så har Erik Åberg och hans kollegor sett hur de här skjutningarna har ökat under 2023. Om man räknar till antalet så har vi ju en negativ trend ändå så länge i förhållande till föregående år, men tittar vi några år bak i tiden så ser det ju fortfarande bättre ut. Men, men vi har ingen generellt sett eskalerande eh, konflikt eller hållssituation utan de, de här händelserna börjar ju lite över tid och, och så är vår lägesbild här och nu också. Kort efter skjutningen mot mannen i 75-årsåldern grep polisen en 15-årig kille som anhölls misstänkt för mordförsök. En man dog och en kvinna fick allvarliga skador under en skjutning på köpcentret Emporia i Malmö under fredags eftermiddagen. Kunder har sprungit in i butiken, var på min anställd, gjorde det bästa som hon kunde och släppte bak dem i bakutrymmet och låste om sig. Det här är en situation som vi bedömer är inom gängkonflikterna i Malmö. 17.29, ganska snabbt efter alltså, så grips en 15 15-årig pojke. I anslutning till platsen. Ja, det var strax efter klockan fem på fredags eftermiddagen den 19 augusti 2022 som vi avlossade skott inne på gallerian Emporia i Malmö. Och nu, nästan ett år senare, så har åklagaren väckt åtal mot skytten. Han var 15 år då, men han nu hunnit fylla 16 år. Och han har erkänt mordet på en 31-årig man- som var ledare för den kriminella grupperingen Satudara Assassins i Malmö. Och när åtal väcks så brukar det betyda att förundersökningen blir offentlig- och att vi kan berätta mycket mer om bevisningen. Vi kan återge vad som sägs i förhör och sådär. Men i det här fallet så har vi inte fått ut så pass mycket som man brukar i det här läget- vi kan läsa förhör med vittnen och första poliserna på plats med mera. Men vi har till exempel inte kunnat läsa förhören än med den misstänkte skytten. Nej, precis. För i det här fallet så är det ju ytterligare sju personer som är misstänkta för inblandning i mordet. Men utredningen för deras delar, ja, den är inte klar än- och med tanke då på att skytten är så pass ung och han har suttit i häktade i nästan ett år så beslutade rätten att man påbörjar hans rättegång före de andra. Så förundersökningen pågår alltså fortfarande och det gör att i princip hela rättegången mot den 16-årige skytten hålls bakom stängda dörrar. Och uppgifter i förundersökningen som då förhören med honom till exempel, de kommer vi få se längre fram när hela förundersökningen blir offentlig när man kan väcka åtal mot de andra misstänkta. Ja, och åklagaren tror att i slutet av september så kommer hela förundersökningen vara klar och att det är först då vi kan ta del av den. Och det var i tisdags den här veckan som rättegången inleddes mot skytten som idag är 16 år. Förutom mord på 31-åringen så talas han för flera mordförsök och framkallda av fara för annan. För det var ju faktiskt en person till som träffades där inne i gallerien. Ja, en kvinna som var på besök från Norge tillsammans med sin pojkvän och sin 8 son. Och i förhören beskriver kvinnan det som att hon först hör något som låter som fyrverkerier. Och på övervakningsbilder kan man se hur 31-åringen flyr i riktning mot henne och hennes familj när de själva försöker springa mot en butik för att ta skydd. Och det är precis när kvinnan kommer in i butiken som hon känner att det gör ont i ryggen som en slags brännande känsla. Och pojkvännen han lägger ner henne på marken i väntan på att polisen kommer. Utanför gallerian sitter en av många poliser som fått larmet om skjutningen. Ett signalement på den misstänkte skytten har gått ut och polisen tycker att han ser en pojke som stämmer in på det. Pojken som är skytten då, han hoppar in i en taxi och polisen följer efter. Lite längre fram så stannar polisen i taxin och griper pojken som har en pistol i byxlinjen. Han erkände snabbt att det var han som hade skjutit in i gallerian. Kvinnan som blev träffad i ryggen, hon överlever alltså, det gör inte den 31-årige mannen. Och flera personer i hans omgivning berättar i förhör att han har känt sig hotad en tid innan mordet. Han har varit utomlands, kommit hem och planen var att han skulle resa bort igen. Och en av 31-åringens vänner säger i förhör att, citat, det är inte tryggt att leva bland hyenor det är alltså ytterligare sju misstänkta häktade för inblandning i mordet på Emporia. Och där finns personer som varit med i samma gäng, alltså Satudara, som den mördade mannen. Och en av dem ska enligt flera medier varit nära vän med 31-åringen. Men vad motivet till mordet ska ha varit, det vet vi inte än. Utan det får vi berätta mer om när utredningen är helt klar. Och förutom mordet på Emporia så är det ett annat mycket uppmärksammat mordfall som tas upp i rätten i Malmö nu. Det är det 20 år gamla mordet på Marua Jus som försvann i Malmö 2002. Marwas dåvarande pojkvän misstänktes tidigt i utredningen men bevisningen som fanns då räckte aldrig till något åtal. Men nu har det skett en vändning här Jennifer. Ja, precis. Det var faktiskt inte förrän 2017 som Maruas kropp hittades, då på en byggarbetsplats. Och efter det så tog utredningen fart igen. Och även under 2022 kom det nya uppgifter som ledde till att kalla fallgruppen som tagit över fallet på nytt började misstänka den här ex -pojkvännen. Enligt åklagarna handlar om de nya bevisen, bland annat om att man på kroppen kunnat hitta en skottskada och att nya vittnesuppgifter tillkommit som nu har då lett fram till att ex har kunnat åtalas. Till exempel handlar det om ett vittne som ska ha hört ex erkänna att han har skjutit Marwa. ex hördes i rätten nu i veckan och han nekar till att han ska haft något med Marwas död att göra. Och Under rättegången har han vid flera tillfällen sagt att han inte längre minns vad som hände under tiden när Marwa försvann. Delar av Marwas familj har varit på plats under rättegången och de hoppas såklart att det här ska kunna ge svar på vad som egentligen hände. Så här berättar familjens målsägande beträde Vlora Tanté för SVT. Det de har ju haft frågor som de har grubblat över i över 20 år. Familjen önskar ju få ett avslut. Och med det tackar vi för den här veckan. Och lyssna gärna på vårt senaste långa avsnitt om Knarkligan i Umeå. Ja, och vi vill ju också att ni hör över till oss och tipsar om vad ni vill höra mer om. Och det gör ni på p eller på 073 461 2915. Och samma nummer gäller på Signal. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Jennifer Albon. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.